Oikealla paikalla, kun olemme, lähetys on selkeää. Muutaman tällaisen avaimen antaa Alemu Piiftu. Hän on Yhdysvalloissa, Colorado Springsissa, johtaa tällaista Gospel of Glory-kirkkoa, kansainvälistä kirkkoa. Ja on siellä päin suositeltu ja tunnettu. tunnettu opettaja Herramme sanassa. Ja hän antaa tällaisia avaimia meille tähän rakennukseen, rakennustyöhön, että meidän alttarimme rakentuisi ottamaan vastaan Jumalan tulen, mikä sitten antaa meille uuden ajan elämässämme. Ja ensimmäinen oli juuri tämä, mitä ollaankin tässä jo käyty läpi. Että me olemme, Uskollisia Jumalalle, vaikka emme aina ymmärtäisi hänen tarkoitusperijään. Eli tämä uskon rakentuminen. Herra on minun paimeneni, mutta en häntä ymmärrä. Se ruotsin kielessä kuulostaa ihan erilaiselta, koska minulta ei mitään puutu. The fattas ingenting from me. Ja fatta ingenting. Eli tämä virhe, mikä ja teki, oli hyvin osuva virhe, koska... Hepreaeskirje 11:1 Kun uskosta puhutaan, se uskon silta Jumalaan rakentuu kun me vain toivomme, uskomme Jumalan sanaan enemmän kuin omaan ymmärryksemme. Ja silloin rakentuu silta. Eli me olemme uskol, avain numero 1. Olemme uskollisia Jumalalle hänen ohjeissaan vaikka emme aina sitä ymmärtäisikään. Vaikka se vähän kirpaisiski, Ja men vaan myöten anteeksi. Minä yritin omalla ymmärrykselläni mennä. Meni muutama aste pieleen. Auta että se on. Tässä on tie kulje sitä. Tässä on paikkasi rakenna sillä, että ne sydämen kahleet putoisivat, sydämen ikeet putoisivat ja me saataisiin vapaa. Hengen vapaudessa rakentaa se altari ja se pohjaus niin luja meidän ystävyys Jumalaan, meidän ystävyys toisimme. Ajatelkaa nyt, eikö kun mahtavaa elää sellaisessa vapaudessa, sellaisessa rauhassa Jumalaa ja toisiamme kohtaan, ettei mistään pääse vihollinen enää ottamaan kiinni. Ei pääse mistään enää kismittämään. Silloin on vapaa olla. Silloin on helppo kuorma sydämessä. Jeesuksen iän, mikä ei paina niin paljon. Hän on itse anteeksi antamus. Numero kaksi. Avain numero kaksi. Älä muistele, älä tuomitse itseasi eilisten takia. Se, mitä Jumala on antanut anteeksi elämässäsi, se on mennyt. Se on mennyt. Ja se on niin mahtavaa. Se on mennyt. Ja sitä, jos itse lähdet muistelemaan tai joku muistuttaa sinua, niin se ei ole Jumalasta. Älä kanna eilisen kuormaa. Minkä takia me tullaan kerta toisemme jälkeen Jumalan alttarille? Sen takia, kun me ei ole saatu tulta siihen. Tai me ei olla puhallettu uutta liekkiä siihen kytevään tuleen, mikä meidän kerran on annettu. Eikä sitä uutta tuulta Jumalalta tule siihen kytevään tuleen, jos me taas olla oikealla paikalla oikeaan aikaan. Sydämestämme, Jumalan ajassa. Sydämestämme. Ei järjestämme. Järjestämme voimme tulla sunnuntai toisensa jälkeen. Viikko toisensa jälkeen esirukoukseen eikä mitään tapahdu. Vaan kun me valmistelemme sydämemme, silloin Jumala saa lähettää juoksu poikansa, juoksu tyttönsä, esirukoilemaan jonkun puolesta ja se tapahtuu silmänräpäyksessä. Silloin Jumalan voima on siinä. Se Jumalan tuli tulee ja se vaikuttaa meissä. Ei Jumala tuomitsemalla tule. Hän haluaa auttaa meitä. Mutta jos me olla elämme, kuinka hän voi meitä auttaa? Numero kaksi. Älä tuomitse itseäsi. Se lähtee siitä. Se, joka jatkuvasti itseään tuomitsee, niin myöskin tuomitsee toisia. Se, joka itsensä voi rakastaa, koska Jumala ensin meitä on rakastanut, on helpompi rakastaa myös muita. Ei meidän täydellisiä olla. Eikä kukaan meistä pysty edes täydellinen olla. Vaan sanotaan, että ei me ymmärretä. Ja se on okei. Avain numero kaksi oli tämä. Avain numero kolme on se, että tämä muutos meissä uuteen aikaan tapahtuu sen takia, että Jumalan kirkkaus näkyisi ja olisi päällämme. Eli tässä ei putoo kaikki tällaiset suorituspaineet. Se on sen takia, että Jumala haluaa kirkkautensa olla omien lastensa päällä. Kristityt kutsuttiin kristityksi sen takia, että heissä näkyy Jumalan kirkkaus. He olivat voideltuja ja ihmiset rupesivat kutsumaan heitä kristityksi, Kristuksen omiksi, koska he olivat voideltuja. Se sana tarkoittaa hebrean kielessä, messias voideltu. Se on hyvin käytännöllinen asia. Se on mikä mikään tehty asia, vaan se on käytännöinen asia. Sen näkyy, että me olemme sillä paikalla, missä sydämemme rukousaltteri on rakentunut, jalusta on rakentunut. Ja meissä on Jumalan kirkkaus. on tämä kirkkaus meissä. Ja silloin, kun me tiedetään, että Jumala haluaa tähden... Kun Jeesukselta tuli eräs mies kysymään kerran, en muista missä se nyt on siellä... Evankeliumissa, mutta tuli kysymään, että onko tämä tapahtunut, tämä sairaus minun päälläni, onko tämä tapahtunut minulle vanhempien synnin takia? Ei, vaan sen takia, että Jumalan kirkkaus saisi olla sinun päälläsi. Jumalan saisi kunnian tästä asiasta. Hän saisi ylistyksen tästä asiasta. Ja sen takia sielun vihullinen on jatkuvasti meidän kimpussamme, koska hän ei halua, että Jumala saa kunnian, hän haluaa olla Jumala. Antikristus ylistää itsensä Jumalaksi temppelin niin kuin hän tulee tekemään. Ensimmäisen kerran pisti Seuksen patsaan sinne temppeliin. Ja tänä päivänä hän tulee seisomaan antikristus siellä omalla tavallaan, mutta se on ihan eri opetus, miten se tulee tapahtumaan ja miten se jo on tapahtumassa. Eli avain numero kolme. Muista, että tämä kunnia. Tämä kirkkaus on Jumalalle. Ja Jumalan kirkkaus tulisi meidän yllämme. Ortodoksikirkoissa ja onkohan katolilaisissakin, siellä mennään vielä tällaisen suitsutusastian kanssa ympärinsä. Tämä alttari, missä suitsutus paloi, temppelissä ja siellä tapernaakkelissa, eli ilmestysmajassa, niin se oli ihan siellä... Verhon edessä, pyhimmän ja kaikista pyhimmän vä välissä. Verhon edessä, ennen kuin mentiin kaikista pyhimpään. Se oli se Ja Se suitsutusaltari ilmestyskirjan mukaan on, ilmestyskirja 5,8 8 jae. Niin se on pyhien rukoukset, mitkä on tänä päivänä sellainen suitsutus. Tämä savu, mikä kohoaa taivaaseen. Pyhien rukous. Me olemme Jumalan pyhiä, vaikka olemmekin vaillinaisia. Se on meistä se pyhyskiinni vaan se on siitä, että Jumala on meitä pyhittämässä sanansa kautta, jos näin sallimme. Elikkä. Ihan kuvannollisena asiana nyt. Kolme avainta, pieni kertaus. Uskollinen Jumalalle, vaikka ei aina ymmärretä häntä. Me, me ollaan niin lapsi. Eihän lapsi pysty ymmärtämään isän ja äidin ohjeita. Vaan se ihan spontaanisti, luottaen siihen, että isä ja äiti tietää, tekee vaan niin kuin isä ja äiti sanoo. Ja samanlaisessa uskossa meidän tulee vaentaa, me vaan tehdään, vaikka emme aina ymmärtäkään Jumalaa, niin kuin hän sanoo. Kevenee elämä ihan varmasti joka ikiselle. Rapise, olkaa päältä pois kaikenlaisia painoja. Me Vihallinen haluaa laittaa tänne kuule sellaisia kiviä, että ne painoisivat oikein kunnolla. Mennään niiden kivien kanssa elämässä. Jumala haluaa antaa meille vapauden. Ja sen jälkeen, vaikka tulisikin koettelumuksia ja kaiken maailman myrskyjä, niin ne ei enää saa samanlaista otetta sisimmässä. Vaikka minkälaisessa vankilassa oltas, niin siellä Paavali ne vaan ylisti Jumala, ja johan tuli maanjärjestys ja putosi kaikki van vankilaovet saranoineen. Avain numero kaksi. Älä tuomitse itseäsi elisten takia. Ole armollinen itselläsi. Jumalan armo rakkaudessaan on meihin tullut. Minkä takia meidän pitäisi itseämme kohtaan niin? Kova olla ja kohdella itseämme kaltuinen. Sitten tulee helpommaksi rakastaa toisiammekin. Muutos meissä tapahtuu, että Jumalan kirkkaus näkyisi ja ilmestyisi meille. Olisi meillä päällämme. Ja silloin kun tämä on meissä, kun se rakentunut tällä tavalla, se rukousalttari meidän sydämeen. Näiden ohjeiden mukaisesti, näiden avaimen mukaisesti. Niin silloin se todella on, meidän kirkon symboli on öljylampu ja se liäkki palaa siinä. Silloin se palaa niin, että se näkyy. Se ei ole enää piilossa tuolla alla, vaan se on nostettuna ylös. Ja se liäkki on palava tuoretta, tuoretta öljyä päivittäin lampuun ja siihen on laitettu tuulta jopa. Tässä on Jolla on korvat, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Tällä tavalla rakentuu se alttari meidän sydämmeemme, että se ottaa vastaan Jumalan hengen. Ja sieltä hengestä, niin kuin me helluntalaisia ollaan, ja hellareita pitäisi olla sellaisia hellareita, että heissä näkyy Jumalan kirkkaus. Ja siellä on se tuli, joka palaa, koska Jumalan tuli ei tule ilman näkyvää kirkkautta. Jumalan pyhän hengen kaste ei ole mikään kaste, joka on piilossa jossain, vaan siinä on tuli, aivan niin kuin kieliä, palavia kieliä tuli päälle ihmisille. Ja siinä on näkyvät merkit siitä, armolahjat, toimet Jumalassa, mitä me olemme täällä arkoja tämän maailman paineille ja ihmisille ja kaikille, jotka yrittävät meidän ihmisen pelossa pitää. Jumala haluaa meidät vapauttaa niin, että se hänen kirkkautensa näkyy meissä. Ja me olemme saaneet avaimet. Alttarin jalusta, mikä ottaa tuoreen tulen vastaan Jumalalta, on ystävyys. Eheytyminen tähän ystävyyteen Jumalan ja toistemme kanssa. Se on annettu meille pitkän pitkän aikaa sitten. Ja se on se luja jalusta. Se on karaistu tulessa tämä jalusta. Jumala tulellaan piirsi nämä kymmenen käskyä. Ja tänä päivänä hän laittaa ne sydämemme, oman liittonsa sydämemme, niin tulella siihen sen polttaa, kun me sallimme hänen tehdä näin. Mikä on se asia tänä päivänä, mikä sinun elämäsi vavistelee, jotta tämä muutos saisi tapahtua, jotta sinä voisit ottaa askeleen uuteen aikaan elämässäsi. Ja kuinka se on vaikuttanut. Ajattele sitä, kuinka se on vaikuttanut elämäsi, asennoitumiseesi, sinun näkyysi, uneesi, unelmaasi elämästä. Onko tarkoitus perät, elämäsi tarkoitusperät, onko ne selkeytynyt? Miten sinä ylistät Jumalaa? Onko se sellaista vaisua ylistystä, että anteeksi, että olen olemassa tässä? Vaan olenko päässyt siihen vapauteen? En välitä enää, mitä naapurini tekee. Minä päästän täysiltä palkeelta. Koska ei sillä ole väliä, miten minä laulan, vaan sillä on väliä, että minä sydämestäni laulan Jumalalle. se on niin mahtavaa. Ymmärtämättömänä, onneksi oli ymmärtämätö siihen aikaan vielä, kun päästin vaan kerta toisensa jälkeen, vaikka minkälainen ääni tulikin, kun olin tuolla Smyrnässä ja siellä kansainvälisissä kokouksissa. Niin olin siellä enkä ymmärtänyt sen enempää, ei välttämättä. Ja välillä yritin mennä siihen mukaan kuoroakin, mikä siellä oli välillä. Ne pisti mikin alas, ette, niin että minä huomannut sitä, ettei ette säikyttäisi ihmisiä pois. Mutta Belttoni oli sen verran vapaa että hän päästi kuitenkin mut mukaan siihen, koska mä sanoin, että mä vaan annan Jumalan hengen vaikuttaa ja ylistän häntä. Ja se Jumala henki vaan voitelia, ja voiteli ja tuli mun päälle kerta toisen sen jälkeen. Oli niin mahtavaa ylistää. No ei se siitä tullut kiinni, että minä pystyin laulamaan. Ja sitten huomasin, että parin mennään taustalla, että säikytään ihmisiä pois. Mutta kuitenkin, että sai kokeilla. Tämä ei ole mun paikka, mutta vaan, että sai olla mukana siinä ihan vapaasti ylistämässä. Niin silloin se Jumala henki vaikutti. Ja sen vapauden Jumala haluaa, että me säilytämme jokainen. Koska siitä tulee sellainen voima, mikä vaan pudottaa kaikki asiat pois meidän elämästä. sitten ja Katsotaan pikkasen tällainen avainen. Kun me päästään näiden ohjeiden kanssa, nyt, miten kaikki tämä vavistukset, mitkä ovat meidän elämässä, miten on vaikuttanut meidän elämään, asennoittumiseen, näkyyn, uneen, unelmaan, ylistykseen, avioliittoon, perheeseen, palvelustehtävän, kaikissa elämän alueissa, kun me ajatellaan, miten tämä on vaikuttanut meihin. Että me ollaan ollut uskollisia Jumalalle, vaikkei aina olla ymmärretty häntä. Me ei olla lähdetty tuomitsemaan itseämme, enkä sitten myöskään muita, vaan rakastetaan itseämme ja muita. Se oli avain kakkonen. Kolmonen oli se, että se on Jumalan kirkkaus. Kun Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo on ruvennut vaikuttaa meidän elämässä. Miten se on vaikuttanut kaikkiin meidän elämän osa-alueisiin? Kun me ruvetaan ihan vaikka kirjoittamaan sen paperille, että me ei unohdettaisi näitä asioita. Ja otetaan se jatkuvasti rukoukseen mukaan. Niin silloin, kun kaikki nämä ohjeet, me astutaan näiden ohjeiden kerran uuteen aikaan. Se Jumalan lupaus, se Jumalan näyttävä näky, mikä meille on tullut kerran, vaikka se on mennytkin vähän verhoon, sumuun se juttu, niin se rupeaa selkeytymään. Sitten tulee uusi tuuli Jumalalta, mikä puhaltaa siihen kytevään, kytevään tuleen liekit. Ja se uusi tuuli vie kaikki sumu. Kaikki usvan, kaikki pilvet mennessään. Koska silloin se puhaltaa taivaista. Ja tämä asia selkeyttää Jumalan lupauksen meille. On helpompi löytää elämän tarkoitusperät meidän omassa elämässämme. Ja se elämän tarkoitusperä on sellaista tulta meille, kun se silloin selkeää tämä asia meille. Silloin rupeaa tulipalamaan. Sen rupeaa ihan roihuamaan, eikä ole enää hakemista ja ihmettelemistä ja löytämistä, vaan minä tiedän, mitä Jumala minun kohdalle on ainakin tällä hetkellä laittanut. Ja silloin voin vain toimia sen mukaan. Ja tämä onkin avain, viimeinen avain, mihin mennään, että se toteutuisi se uusi aika meidän elämässämme. Ja se on se, että meidän pitää ymmärtää sielunvihollisen strategiaa. Miten hän yrittää jatkuvasti viedä maton jalkujen alta? Ja se on se asia, että hän aina haluaa, että meidän katseemme olisi kääntynyt siihen välittömään, tämänpäiväiseen ongelmaan, tämänpäiväiseen koettelemukseen. Ja se saisi se meistä sellaisen turmelevan otteen, ettei me koskaan valoa nähtäisikään. Vaan kaikki olisi niin mustaa, kaikki olisi niin varjoelämää. Ja niin raskasta. Mutta kun me päätämme, että me katsomme siihen Jumalan lupaukseen, mikä meille on selkeytynyt näiden avaimien kanssa. Vaikka me emme sitä näkyä tai sitä lupausta ja sitä tarkoitusta, mikä Jumala meille on antanut, aina ymmärtäisikö. Kun me ollaan otettu näitä askeleita, sydämestä me päätetty, että näin toimin elämäni kanssa Jumalan edessä. Niin silloin, silloin sinulle koittaa uusi aika elämässäsi. Mutta se ei järjestä tämä tapahdu, vaan se tapahtuu sydämen päätöksestä, että ollaan tultu sellaiselle paikalle, että minä haluan päättää. Tapahtuko mitä tapahtuu? Sinun tahtosi. Niin kuin Jeesus ketsemänsä, Markku ei just lukenut. Se on niin mahtava asia, miten Jumala laittaa yhteen, nitoo yhteen kaikki asiat. Mutta ei minun tahtoni mukaan, vaan sinun tahtosi mukaan. Ja vielä kolme kertaa Jeesus toistaa tämän asian. Rukouksen. Eikö tämä ole todistus siitä, että vaikka se koettelemus on siellä, mutta ei Jumala, en katso sitä koettelemusta, vaan katson sinun lupauksesi, katson sinun päämääräsi, mikä sinä minulle olet antanut. Se koettaa se vapaus, kun me uskalletaan tehdä tällaisia päätöksiä. Ja lopetan Jesajan sanalla tänä päivänä. Ja nämä sanat tulevat ohjeiksi. Ja nämä sanat on tälle seurakunnalle annettu useita vuosia sitten. Kahdeksan vuotta sitten viimeksi ainakin, jos ei useampiakin kertoja. Ja nämä sanat tulevat Jesaja 58, 6-8. Kaikki tämä siunaus, jotta meidän Alttarirakentus, jotta me oltaisiin tultu sille paikalle, missä meidän alttarilla, koska alttaria ei pistetty missä tahansa pystyyn pyhässä maassakaan, vaan se pistettiin pystyyn just sinne, missä sen tarkoitusperät oli, missä oli lähetys Jumalan ja ihmisen välillä. Ja kun meillä on alttari oikealla paikalla, se on rakennettu oikeasta, oikeasta materiaalista. Siellä ei ole enää mitään sitä epäjumalan palvelusta, ahneutta, epä, epäpuhtautta ja, ja, ja haureutta. Niin Silloin se on karaistu Jumalan tulella, se alttari. Meidän suhteemme rakentuu Jumalaan ja toisiimme. Kun kaikki tämä on paikallaan ja me päästään uuteen aikaan, me päästään sellaisen vapauteen palvella. Antaa itsestämme, antaa sitä öljyä, mitä me ollaan saatu, niin annetaan sitä eteenpäin. Niin silloin tässä on ohjeita, jotta se tulisi todella roihuaksi flammani, liekit, tämä paikka. Jotta se todella roihuisi Jumalan hengestä tämä paikka. Niin silloin, katsotaan, silloin me saadaan voima paastosta. Ja nyt menään Jumalan paastoon. Jesaja 58, 8 Eikö tämä ole paasto, johon minä mielistyn? Että avaat väärynen siteet, irrotat ikeen nuorat ja päästätte sorretut vapaiksi. Te särjätte kaikki ikeet. Eikö tämä, että taitat leipäsi isuavalle ja viet kurjat kulkijat huoneeseesi? Kun näet alastoman, vaatetat hänet. Etkä kätkeydy siltä, joka on oma lihaasi. Silloin sinun valkoiotusi puhkia esiin niin kuin aamurusko, Jumalan kirkkaus. Ja haavasi kasvavat nopeasti umpeen. Hei, eikö meillä ole paljon haavoja? Eikö meillä ole niitä haavoja ihan tarpeeksi? Sinun vanhurskautesi käy sinun edelläsi. Ja Jumalan kunnia seuraa suojanasi. Eikö tämä on mahtava lupaus? Meidän piti olla katse lupaukseen, siihen näkyy, mitä Jumalan antanut. Tässä on lupaus, mikä on tämän päivän seurakunnalle, varsinkin länsimaissa. Mutta kaiken kaikkien jokaiselle kristitylle. Paasto, mihin Jumala mielistyy, on se, että iket murretaan. Eikö tämä on mahtavaa, kun ystävyys kasvaa ja nämä vääryyden iket murtuvat? Sorretut tulee vapaaksi. Kaikki, jota on poljettu, väärin kaltoin kohdeltu, tulee vapaaksi. Eikä enää tuomita väärin perusteen. Että saa leipää. Eikö Jeesus ole se profeetta, se Jumalan poika? Josta sanottiin, että hän antaa leipää ajallaan se paimen, joka antaa karjalleen Paimennettäville, oikeaa ruokaa oikeaan aikaan, eikä jää vaan siihen äidinmaituun. Mitä ne vaatteet on? Minkälaisia vaatteita mitä meidän pitäisi pukea itsemme ja toistemme päälle, niiden alastumien kuinka monet kulkevatkaan henkisesti alastumina tai vaillinaisesti puettuina. Minun pitää tutkia Jumalan edessä hyvin nöyrästi, mitkä vaatteet minulla on päällä. Se ei todellakaan ole itsestään selvää tämä asia. Kun me ruvetaan tähän työhön, koska tämä on Jumalan pojan tuomion päivänä esille tuleva asia, me ruvetaan tähän työhön. Konkreettisesti, niin silloin silloin puhkeaa Jumalan kirkkaus, aamurusko, haavat rupevat kasvamaan umpeen ja vielä nopeasti. Silloin me saadaan vanhurskaus ja suoja Jumalalta. Meillä on ohjeet, toimimeko sen mukaan. Tulemmeko tähän paasuam Jumala? Meitä on kutsunut. Me teemme ehkä osaltamme näitä asioita, mutta tullaan sellaiseen yhteiseen tempaukseen. Varsinkin kun ajattelette nyt pääsiäisen tulemusta. Että se pääsiäisen henki, uhrilampaan, ettei se menisi ihan niin kuin valuisi hiekkaa se Jeesuksen veri meidän elämässä. Että se saa vaikuttaa meissä. Niin, että Jumalan paasto pääsee vaikuttamaan. Niin, että ne ikeet murtuvat. Niin, että kaikki vääryyden paulat häviävät. Meidän väliltämme. Meidän ja Jumalan väliltä Ja vapaus tulee. Haavat nopeasti paranevat. Ja me ollaan osallisina Jumalan lupauksesta. Suunnitelman mukainen matka, rakennus, rakentuminen. Ja kaikki nämä asiat ovat Jumalan lupaukset ovat enemmän todellisuutta kuin ne asiat, missä elät tänä päivänä. Uskotko tähän? Uskotko sinä Jumalan sanaan ja sen antamaan lupaukseen? Kysy tätä lupausta, kysy tätä itseltäsi ei nopeasti. Vaan ihan siellä rukouskammiossasi. Sillä tänä päivänä Jumalan henki voi vapauttaa meidät niin, että rammat, rammat äh, halvaantuneet nousevat ylös. Minkälainen halvaantuminen tahansa onkaan elämässämme. Niin se voi vaikuttaa se Jumalan henki, kun annamme Jumalan tullen tullamme. Rukoillaanko? Kiitos Jeesus. Ja sinä olit uhrilammassa, ja veresi vuodatettiin, ja sinä olet ripoitellut sen päällemme, seurakuntasi päälle. Jeesus, me nyt tänäkin vuotena valmistaudumme muistamaan sinun uhrilahjaasi meille. Jeesus, rukoilen eri toten tänä päivänä, että me ei enää jäätäisi. Vain muistelemaan asiaa, vaan me elettäisiin ohjeittesi mukaan. Me tultaisiin sinne korkealle ylimpään saliin Jerusalemissa, sydämestämme, jotta sinä saisit vaikuttaa meissä. Että me tuleisimme seurakuntana yhteiseen rukoukseen, yhteiseen huutoon sinun puoleesi ja tunnustaisimme oman heikkoutemme. Oman ymmärtämättömyytemme, vaillinaisuutemme, jotta sinä, Herra, saisit tahtosi mukaan antaa meille pyhän hengen voiman. Voiman, minkä myötä voisimme olla sinun todistajiasi tässä maailmassa. Jeesus, anna meille anteeksi. Anna anteeksi kaikki veri, mikä on vuodatettu viholliselle. Kaikki uhraukset, mitkä on annettu Epäjumalille, ahneutemme, epäpuhteutemme, haureutemme. Jeesus Kristus, anna anteeksi, että meillä on ollut muita jumalia sinun rinnallasi. Tarvitsemme sinulta voimia, tarvitsemme sinulta ymmärrystä, viisautta, selkeyttä, lupauksesi, näkyisi. Jotta voisimme ottaa uuden askeleen ja tulla siihen vapauteen, mikä sinä haluat meille antaa. Kiitos Jeesus, että jokainen seurakuntalainen täällä tänään tai kotona saa ottaa vastaan sellaisen armolahjan sinulta, että he voivat hyväksyä sydämestään ymmärtäen tai ymmärtämättään sinun suunnitelmasi, sinun rakennustapasi, ohjeesi. Ja jotta me olisimme sellaisessa tilassa, että voimme ottaa sinut vastaan, sinun tulesi vastaan, yhteisessä rukouksessa, etsien ainoastaan sinulta vastausta yläsalissa pääsiäisen aikana. Ja uusi auttaja saisi tulla meille elämän kanssa, sinun elämäsi kanssa, Jeesus, eheyttää meidät. Tervehdyttää meidät, jotta me elämme sinun rakkaudessa, sinun toivossasi, sinun rauhassasi ja sinun ilossasi. Jotta tämä maailma näkisi, että sinun kirkkautesi on meidän yllämme ja me emme enää väistele, vaan menemme suoralla selkärangalla ja suoralla linjalla sinun antamallasi polulla eteenpäin. Iloiten, ylistäen ja antaen sinulle kunnian pelastuksesta, ja tämä maailma näkee, ja tulee kysymään jopa, mitä, mitä teillä on? Mitä minulla ei ole? Mistä sinä rauhan saat elämäsi? Mistä sinä ilon saat elämäsi? Kiitos Jeesus, että tämä kaikki on mahdollista. Ja sinä olet sen toteuttanut. Taivaallinen Isä, vedä jokainen pelastuksen puoleen täällä tänään. Jotta me toimisimme vavistuksella ja pelolla pelastuksemme kanssa. Tietäen, että olemme horjuvia. Ja saisimme todella rakentua sinun hengestäsi. Niin vahvasti, niin tukevasti sinun kalliopelhällesi. Että tämän maailman tuulet eivät enää meihin vaikuttaisi. Jeesus Kristus, jätämme tämän rukouksen sinun käsiisi kiitoksilla. Tietäen, että sinä voit viedä loppuun sen rakennustyön, mikä olet aloittanut jokaisen sydämessä. Murtaen kaikki kahleet ja antaen uuden päivän koittoa. Kiitos Jeesus, että olemme tänä päivänä sinun omiasi. Sinun kanssasi osallisia perinnöstä. Amen.